Seigarren lan honetan Ander eta Felipe. Ander, onna hemen bertso bat nahi duzun du, doinu eta neurrian kantatzeko hitza. bezarka da itza. bezarka da. Sentimendutaz baldaki Gaur hauzitegi gorenak Sentimendutan izlatu Harrenberaien problemak Gogoan ditut eliza, batean egon zirenak, ekaitz hartu zuenean, sortzi urte kokondenak, bere azken bezarkadak, Uztuz izkidan barrenak, Naiz negar izan, Naiz sufrituz diren penak, Mundu bizitzan badaude batzuk, Inoizazten ez direnak, Bizitzan badaude batzuk, Iñoi zasten ez direna